Людей човгали і благали милостині. У мене не просив ніхто. Але одного разу до мене наблизився сліпий. «Заради святого!» – благав він плаксивим голосом. «Допоможіть! «Да Допоможіть да мені купити нові очі!» Я спинився, як вкопаний. Це були перші слова, звернені до мене за багато місяців. Я запхав руку до кишені і готовий був віддати усі гроші, що мав на знак подяки за те, що зі мною заговорили. А чому б і ні? Що таке гроші? Я можу взяти їх будь-якої миті скільки завгодно. Та не встиг я виняти монети, як якась потворна смердюча фігура, відчайдушно перебираючи милицями, вклинилася поміж нами. А далі я почув одне єдине слово, яке інший прошепотів сліпому на вухо. «Те видимець!» І вже замить вони обидва зашкандибали геть від мене немов перелякані краби. А я... Так і залишився стояти посеред тротуару, по-дурному стискаючи гроші у кулаці. Навіть жебраки, «Д'яволи! Дідько! Хто міг вигадати такі тортури?» Після того відчаю, мій настрій знову змінився. «Де зділася уся моя гоноровість?» Я гостро почав відчувати самоту. Хто міг звинуватити мене у ту мить у холодність? Я був готовий вбирати кожнісіньке слово, кожен жест, кожну, навіть мимовільну посмішку. Я жадав дотику чужої руки. Ішов шостий місяць моєї невидимості. Тепер я ненавидів її пристрасно. Усі радощі, які вона обіцяла, виявилися дурнуватими, а муки, які вона завдавала, були нестерпними. Я не знав, чи зможу витерпіти решту півроку. Повірте, у той тяжкий час думка про самогубство не раз з'являлася у мене. І нарешті, нарешті я зробив Дурний вчинок. Якось раз під час своїх нескінченних прогулянок мені назустріч трапився інший невидимець, третій чи четвертий за ці шість місяців. Як уже не раз бувало і з іншими, наші погляди на мить насторожено перехрестилися, а потім він опустив очі і обійшов мене. Це був стрункий, високий чоловік, віком не старшим від сорока. На його голові була скуйовджена каштанова копиця волосся, адже перукарі також не обслуговують невидимців. У нього був вигляд вченого, і я іще здивувався, що ж він такого зробив, аби заслужити на невидимість. А тоді... Мене раптом охопило бажання наздогнати його і розпитати, дізнатися його ім'я, порозмовляти із ним і... і обійняти його. Зробити усе те, що було суворо заборонено. Тому що із невидимцем не можна мати жодних контактів, не можна мати жодних справ, навіть якщо ти сам невидимий. Особливо Якщо ти невидимий. Суспільство ж ніяк не зацікавлене у виникненні будь-яких таємних зв'язків серед своїх знедолених. Я про це знав, але незважаючи ні на що, я повернувся і рушив слідом за ним. Впродовж трьох кварталів я тримався кроків за 50 позаду. Навколо нас, куди на кень око, снували роботи-шукачі. Вони миттєво фіксували будь-які порушення своїми чуйними приладами. Тож я нічого не посмів зробити. Аж ось незнайомець попереду зійшов з тротуару і повернув у маленьку бічну вуличку, сіру від пилу багаторічної давнини. Він ішов поміж похилених будівель тьовгаючою ходою. Ходою невидимця, який нікуди не поспішає. Я прискорив ходу і наздогнав його. «Зачекайте», – неголосно мовив я, – «тут нас ніхто не побачить. Ми, ми можемо порозмовляти. Моє ім'я, та я не зміг завершити». Він різко повернувся, охоплений невимовним жахом. Його обличчя зблідло. Якусь мить він не відводив від мене очей, а тоді рвонувся геть. Я заступив йому шлях. «Зачекайте, не бійтеся, будь ласка!» Він спробував вирватися, але я опустив йому руку на плече, і він судомно сіпнувся, струшуючи її. «Скажіть хоч слово!» Благав я його, та він мовчав. Він не промовив навіть залиште мене у спокої. Він просто відштовхнув мене, обійшов і побіг порожньою вулицею. І незабаром тупотіння його ніг стихло за рогом. Я тоскно дивився йому вслід і відчував, як всередині мене Зростає все поглинаюча самота. А потім прийшов страх. Він не порушив закон, а я, я порушив. Я побачив його. Отже, можу отримати покарання. І, можливо, це буде продовження терміну невидимості. На щастя, поблизу не було жодного робота-шукача. Я повернувся і покрокував униз вулицею, намагаючись заспокоїтися, поступово я зміг опанувати себе і усвідомив, наскільки безглуздим був мій вчинок. Мене ще турбувала дурість власної витівки, а ще більше її сентиментальність. Ось так панічно тягтися до іншого невидимого, відкрито визнавати власну самотність? Ні, це означало перемогу клятого суспільства. А я, звідки знову взялась моя гоноровість, я не міг із цим змиритися. Роззернувшись, я помітив, що знову опинився біля саду кактусів, як у перший день своєї невидимості. Я піднявся ліфтом нагору, схопив жетон і увійшов всередину. який час я уважно роздивлявся на всі боки перша, ніж мій погляд спинився на гігантському, чи не найбільшому, восьмифутовому потворно вигнутому кактусі. Це був справжній колючий монстр. І тоді я зробив це. Я перекинув горщика і почав рвати на шматки, ламати той кактус. Сотні, тисячі його кулючок впивалися мені в руки, а я відчував задоволення. Кривлячись від болю і з долонями, які кровили, я спустився вниз знову вбраний у маску неприступності, за якою ховалася жахлива самота. Так минув мій восьмий місяць, дев'ятий, десятий. Весна змінилася м'яким літом. Літо перейшло у ясну осінь. Осінь поступилася місцем зимі з регулярними снігопадами і досі дозволеними із міркувань естетики. Та ось скінчилася і зима. На деревах у парках з'явилися зелені бруньки, синоптики влаштували дощі тричі на день. Термін мого покарання поступово наближався до кінця. В останні місяці невидимості я жив, немов у якомусь заціпані. Дні тягнулися патокою схожі один на один. Одноманітність мого існування призвела до того, що мій виснажений, втомлений мозок відмовлявся перетравлювати прочитане. Читав я судомно, але нерозбірливо. Брав усе, що траплялося під руку. Сьогодні праці Арістотеля, завтра Біблію і ще через день підручник з механіки. Та варто було мені лишень перегорнути сторінку, як зміст попередньої, безслідно вислизав із моєї пам'яті. Зізнаюся, я припинив стежити за пленом часу. В день закінчення терміну я перебував у себе в кімнаті, ліниво гортаючи книгу і не бачачи її, дивлячись крізь сторінки. Раптом в двері подзвонили. Мені не дзвонили уже рівно рік. Я майже забув, що воно таке дзвінок. Проте я підвівся з ліжка і відчинив двері. Переді мною стояли представники закону. Не кажучи жодного слова, вони зламали печатку, яка прикріплювала тавро невидимості до мого чола. Тавро впало і розбилося на найдрібніші друзки. «Вітаємо тебе, громадянине», – сказали вони мені. Я повільно кивнув. «Так, і я вітаю вас», – промовив я, смакуючи кожне слово. «Сьогодні 11 травня 2105 року. Твій термін сплив. Ти Спокутав свою провину і готовий повернутися до суспільства. «Дякую. Так. Ходімо, громадянине, вип'ємо із нами. Я б волів за краще утриматися. Це традиція, громадянине. Ходімо!» І я вирушив із ними. Моє чоло видавалося мені дивно оголеним. У дзеркалі на місці емблеми я побачив бліду пляму. Мене відвели до прилеглого бару і пригостили ерзац візки, погано очищеним, але доволі міцним. Бармен дружньо мені посміхнувся, а сусід за стійкою грюкнув мене по плечу і поцікавився, на кого я збираюся ставити у завтрашніх реактивних перегонах. Я відповів, що не маю ані найменшого уявлення. «Справді?» – сказав він. «А я ставитиму на Келсо. Чотири проти одного, але я вірю у нього. Він має дуже потужний спрут». «Я у цьому не розуміюся», – зізнався я. «Цей громадянин певний час був відсутній», – неголосно сказав моєму сусіду державний службовець. Евфемізм був двозначний. Мій сусід кинув погляд на білу пляму на моєму чолі і теж запропонував випити. Я погодився, хоча уже відчував дію першої порції. Отже... Я припинив бути вигнанцем. Мене бачили. Я не смів відмовлятися. Це могли витлумачити як новий вияв холодності. За п'ять таких виявів загрожувало п'ять років невидимості. І я стримався. Я усе сприйняв. Я став зовсім слухняним. Повернення до колишнього життя викликало безліч незручних ситуацій, зустрічі зі старими друзями, відновлення колишніх знайомств. Я перебував у вигнанні рік, хоча й не змінював місце проживання, і повернення до звичайного життя було дуже складним. Природньо, що ніхто й не згадував про мою невидимість. До неї ставилися як до нещастя, про яке краще не розмовляти. В глибині душі я вважав це цинізмом, але вдавав, ніби так і має бути. Безумовно, усі вони, мої друзі та знайомі, намагалися оберігати мої почуття, не завдавати зайвого болю. Хіба Кажуть важко хворому, що йому небагато лишилось. І хіба кажуть людині, на старого батька, якої чекає евтаназія, ну що ж, все одно рано чи пізно усі там будемо. Ні, звісно ж, ні. Тож, очевидь, саме з цієї причини у моєму колі спілкування і з'явилася ця зяюча порожнеча. Це провалля. Тривалістю в рік. Мені важко було підтримувати розмову із друзями, особливо якщо враховувати, що я випав із курсу сучасних подій. Мені дуже важко було пристосовуватися. Важко, але я не впадав у відчай, тому що більше я не був тією байдужою та гоноровою людиною, якою був до покарання. Найжорстокіша із шкіл навчила мене покорі. Тепер я раз у раз помічав на вулицях невидимок. Зустрічей з ними просто не можна було уникнути. Але навчений гірким досвідом, я дуже швидко відводив погляд в бік, немов натрапивши на якесь мерзанне чудовисько із потойбічного світу, яке спливало гноєм. Однак істинний сенс мого покарання я зрозумів на четвертий місяць нормального життя. Сталося це так. Я перебував неподалік від міської вежі, повертаючись додому зі своєї старої роботи в архіві муніципалітету. Аж раптом хтось із натовпу схопив мене за руку. — Будь ласка, — пролунав тихий голос. — Зачекайте хвилину, не бійтеся. Я підняв здивований погляд. Зазвичай у нашому місті незнайомі люди не звертаються одне до одного. А тоді побачив на його чолі палаючу емблему невидимості. Ще за мить я впізнав його, того самого стрункого і високого юнака, до якого я підходив понад півроку тому на пустельній вулиці. Він мав виснажений вигляд, його очі шалено блищали, а у каштановій чуприні з'явилася сивина. Тоді, ймовірно, його термін тільки починався, а зараз він, вочевидь, відбував останні тижні. Він стис мою руку, і я затремтів. Цього разу ми перебували з ним не на пустельній вулиці. Це була одна із найжвавіших площ міста. Тож я вирвався із його чіпких рук і зробив крок назад. «Найдіть! Вигукнув він. «Невже ви не зглянетеся наді мною? Адже ви теж були на моєму місці!» Я зробив іще один нерішучий крок і згадав, як сам кричав до нього, як благав не лишати мене. Згадав свою власну страшну самоту і зробив іще один крок назад. І тоді він знову закричав. «Боягуз! Ти боягуз!» – крикнув він. «Заговори зі мною! Поговори зі мною, боягузе!» І це виявилося понад мої сили. Я більш не міг лишатися байдужим. Сльози несподівано потекли у мене з очей, і я повернувся до нього і простяг руку до його тонкої руки». Дотик до нього немов пронизав нас обох струмом. Замить я уже стискав нещасного у обіймах, намагаючись заспокоїти і полегшити, бодай на мить його страждання. Навколо нас зійшлися роботи-шукачі і його відтягли геть. Мене взяли під варту і знову будуть судити». Цього разу не за холодність, а за чуйність. Можливо, вони знайдуть мені якісь пом'якшувальні обставини і звільнять мене, а можливо, ні. Власне, мені байдуже. А якщо мене знову засудять, ну що ж, цього разу я буду пишатися своєю Невидимістю. Роберт Сільверберг. Побачити невидимку. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал.